18. Я сидів у кабінеті Маколі. Тобто це вже був кабінет не Маколі. Саме переходив до іншого власника. Речі Стівенса, ухай укладені в коробки, стояли біля столу і чекали, доки їх розкладуть по місцях. Речі Маколі, квапливо покидані в скрині, чекали хто зна чого. Не знаю, де Стівенс. Міс Грант сказала, що її новий бос зараз до мене приєднається. Це було десять хвилин тому. Хвилин п'ять я роздивлявся світлини Стівенса з дружиною, що стояли на столі, а тоді втомився і виглянув із вікна. Набагато цікавіший вид. Унизу розкинулася площа Далхаузі. Звідси, подалі від спеки і смороду, вона здавалася красивішою. Найкращий вид часто дістається тим, хто має владу. Вражаючи не так, я обернувся. До мене підходив Стівенс. На обличчі у нього грала посмішка, як у дитини, яка отримала нову іграшку. «Вид чи кабінет?» – уточнив я. «Вид, звісно. Кабінет…» ну...» Фразу він не закінчив. На вигляд йому можна було дати ледь за 30. Молодий для такої високої посади. У ньому вирвала нервова енергія. Рухи були рвучкими, і це видавало його напруженість. Капітани Вінден, він вказав на стілець, сів за стіл, відрегулював шкіряне крісло з високою спинкою, піднявши його на кілька дюймів. «Ви застали мене у складну мить. Лейтенант-губернатор наступного тижня перебирається до Дарджилінга, доки не настала спека, і половина уряду вирушає з ним. І ми тут у будинку письменників мусимо організувати цей переїзд. Найгіршого часу для нещастя з Маколії не вибереш». Так, погодився я. Це вбивство створює для вас масу незручностей. Він пильно глянув на мене, намагаючись зрозуміти, що ховається за моїми словами. Цікаво, чи щось знайде, враховуючи, що мені й самому неясно. Чим можу вам допомогти, капітане? Нарешті сказав він. Боюся, не зможу приділити вам багато часу. Маю бути обіді на терміновій нараді із сером Еваліном Кріслом. «Ім'я нічого мені не підказало. Та й яка різниця? Навіть якби він був дружкою у мене на весіллі, я б усе одно удав, що його не знаю, аби тільки побачити реакцію Стівенса». «Керуючий директор банківської корпорації Бенгалії та Бірме», – пояснив він. «Я спробував напустити на себе підходящий благоговійний вигляд. Схоже, Стівенс із тих, хто полюбляє кидатись іменами». «Добре». Упевнений у собі чоловік навряд чи став би повідомляти, з ким зустрічається після мене. «Прийду до суті», – погодився я. «Як довго ви працювали з Маколі?» «Занадто довго», – розреготався він. Невдалий жарт, він це і сам зрозумів. Голос у нього став серйозним. «Я звітував йому останні три роки. Раніше я служив у іншому місці». «Де саме?» «У Рангуні». «А ваші стосунки з містером Маколі, як би ви їх охарактеризували?» «Професійні». недружні. Ви три роки разом працювали?» Стівенс узяв ручку і неуважно постукав по столу. «Працювати з ним було нелегко». «У якому сенсі?» «Скажімо, він завжди наполягав на своєму. Сперечатися з Маколі не можна було, тільки робити так, як він вимагає». Таке враження, що незалежні думки він сприймав як особисту образу. «Отже, вам було важко з ним працювати?» «Не важче, ніж з іншими». Він уважно подивився на ручку, немов уперше її побачив. Може, так воно і було. Може, це ручка Маколі. «Ви останнім часом не сперечалися?» Він похитав головою. «Ні». Я пригадав слова Енні про суперечку Маколі та Стівенса минулого тижня щодо податків на імпорт. Дивно, що Стівенс про це забув. А інші? Ворогів у нього було багато? Можливо. Як я сказав, його тут не дуже любили, навіть враховуючи, що він шотландець. Чи останнім часом він не поводився дивно? За останній місяць кілька разів приходив на підпитку. Мені це здалося доволі дивним, бо я чув, що пити він кинув. Хтось робив йому зауваження? Звісно, ні. Маколій був не просто головою фінансового відділу. Він був особливим приятелем лейтенант губернатора, і це робило його коли непробивним. І ще один невдалий жарт. Може, він і був кули непробивний, але от ніж устромити у нього виявилося дуже легко. Тепер обов'язки Маколій переходять до вас? «Принаймні контроль фінансів. Власне, і цього вистачить. За ці кілька днів довелося добряче попотіти». «Здається, Маколі був тут ключовою фігурою». «Залежить від того, як подивитися», – розсміявся він. «Щодо роботи, то відділи без нього працює дуже добре, але певні речі вимагають його авторизації. Наприклад, усі платежі та перекази грошей на суму понад 100 тисяч рупій». Гроші змащують колеса уряду, і без його підпису нічого не рухається. Не дуже вдала посада мені дісталася в період, коли половина уряду переїжджає до Дарджилінга. І право авторизації можна так просто передати іншій особі? Було просто. Лейтенант-губернатор надав мені право підпису всереду вранці. Але виникла одна проблема. Ми не знайшли багатьох документів, які вимагали авторизації. Виявилося, що старий забрав їх додому. «Документи, по яким із Грант ходила на квартиру до Маколі?» «Прошу». Він ніби розгубився. «Так, здається, частина з них». «Чого вони стосуються?» «Звичайні формальності», – знизав він плечима. Переважно авторизація виплат заробітної платні і переказ коштів». Маколі мусив підписати документи ще у понеділок, але взяв їх додому, там і залишив. Не здивуюся, якщо він напився і забув про них. Доки ми їх повернули, з регіонів почали надходити телеграми, які вимагали відповіді «Де в дідька їхня платня?» «А поліцейські справи?» – запитав я. «Наскільки я зрозумів, Маколі відігравав певну роль у фіскальній поліції. Ви і ці обов'язки виконуватимете?» Очі у нього засвітилися. «Сподіваюся, у цій сфері багато чого потрібно зробити». Але це залежить від лейтенант-губернатора. Наприклад, поцікавився, всі. Як і більшість людей, я не дуже переймався щодо податкової політики, але певну породу бюрократів вона напрочуд приваблювала. Про неї сперечалися Маколі зі Стівенсом, тож корисно буде дізнатися, була то тільки бухгалтерська сутичка чи щось більше. «Багато чого», – відповів він. «Із чого почати? Багато наших податків є регресивними, а деякі з тарифів на імпорт просто безглуздими. Вони і перешкоджають комерції». У двері постукали, і увійшла Ені. «Два сер Евелін, сер». «Добре», – кивнув Стівенс, підводячись із поза столу. «Скажи, що я замить буду». І повернувся до мене. Сподіваюся, ви не проти, капітане. Боюся, наш час вичерпано. Якщо питання ще залишилися, будь ласка, домовтеся з міс Грант про зустріч, коли стане спокійніше. На лал базар я повертався, немов у вісні. У голові вже почала вимальовуватися картинка. І ще не ясна, як світлина знята через несфокусовану лінзу фотоапарата, але вже можна було розрізнити силуети. Я дістався кабінету і негайно зателефонував, не здавайся, у відділок на Плесігейт". Ні, сер, Форд покидає дуже мало автомобілів. Я наказав і за мостом спостерігати. Добре, маю для вас іще одне завдання дізнайтеся про комерційні інтереси Стівенса, колишнього заступника Маколі, особливо ті, що пов'язані з бірмою. Попрошу констебля перевірити в будинку компаній, сказав Банирджі. Проінформуйте мене, щойно отримаєте звіт. І ще одне сер. Десять хвилин тому я отримав доволі гнівне повідомлення від начальника станції Сілда, у якому він пише, що робить усе можливе, щоб знайти перелік багажу, і запитує, навіщо ми прислали військових реквізувати усі записи за останні два тижні. Але ж ми цього не робили? Знаю, сер, і сам нічого не розумію. Здається, я розумію, зітхнув я підрозділн. У розмові з Доусоном я згадував про напад на поштовий Дарджілінга. Він певний і наказав вилучити всі записи. Без цього переліку ми так і не дізнаємося, чи у потягу мало щось бути. Так, сер, вибачте, сер. Голос у нього був такий, німов він себе звинувачував, хоча що б він зробив? От халепа із хлопцем, готовий заколоти себе власним мечем. Я знову зітхнув. «Навіщо ви бачаєтеся, сержанте? Якщо так міркувати, то це моя провина», – саме я розповів Доусону про напад. «Але якби перелік вчасно пічили, ми б отримали його ще до того, як підключилася розвідка». У голові щось клацнуло. «Що ви сказали, сержанте?» Питання захопило його зненацька. «Що якби службовці на залізниці не переплутали папери, перелік багажу пічили б вчасно, і зараз він був би вже в наших руках». «Чорт, забирай, не здавайся, ви геній!» Я кинув слухавку, схопив капелюха і вибіг із кабінету. Я вперше перетнув площу Далхаузі і побіг по сходах будинку письменників, не помічаючи спеки. Увірвався до кабінету Енні Грант, розбризкуючи піт на всі боки. «Капітане Віндгем?» – перелякалася вона. – «Ви щось забули?» Я перевів подих. «Можна сказати і так». Боюсь, містер Стівенс зараз зайнятий, не думаю, що він зможе вас прийняти. Я прийшов до вас, міс Грант, повідомив я. Папери, які ви забрали з квартири Маколі, чи були там документи на авторизацію переказу коштів? Вона поглянула на мене з подивом. Так, авторизація переказу до Дарджилінга, куди приїжджає лейтенант губернатор наступного тижня. Можете сказати на яку суму? 207 тисяч рупій. Їх повинні були перевезти з державної скарбниці Калькути до Дарджелінга. І кошти затрималися, бо Маколі забрав документи додому? Так, але лише на один день? Ну, моя, здогадаюся. Гроші мали перевезти середу вночі на поштовому Дарджелінга. Вона глянула на мене, немов перед нею опинився індійський факір-ясновидець. Так, а як ви... «Скільки людей знало, що гроші перевозитимуть у середу?» «Багато», – знизала вона плечима. «Майже всі у фінансовому відділі, багато хто в лейтенант губернатора, залізничники, військові, які мусили надати охорону. Це невелика таємниця, таки щороку відбувається». 207 тисяч рупій. Сену і його банді вистачить і на зброю, і на вибухівку, і на довго. І вони б ці гроші отримали, якби Маколі не взяв документи додому, а тоді його б не вбили. Голова моя аж гула. У мене раптом опинилися всі фрагменти. Тепер залишилося відшукати Сена.